Те ж треба? Загадкова жіноча душа знову промайнула в голові Олексія, скосив очі на Мусю та слухала незворушно. Ну, і не встояла я, зашмургала носом служниця. Спокусилася. Нечистий поплутав, прости Господи. А вчора, як побачила, що пані моя, від нього вся в сльозах повернулась. «Дай, думаю, і я піду, в його очі безсоромні погляну та свої гроші стребую!» «Сказала пані, що я з тобі палубою погуляю, а сама до нього». «Тобі це хто?» – втрутився крапка. «Песик!» – вигукнула Муся в черговий раз, дивуючись його недологості. Песок одразу застребав біля її ніг, ніби зрозумів, що задали і його». Ольга заридала. Та так, що за перегородкою, де її пані займалася тією ж справою, запала тиша. Муся дала Ользі склянку, змусила випити і поквапила продовжувати. Вина наливав, до гріха схиляв окаянний, потім тицнув сто червонців і за двері випхав. Мовляв, Змовчиш, стільки ж щомісяця отримуватимеш. Ольга обтерла обличчя хусткою і закінчила свою промову так. А мені що, узяла? Оскільки хочу я свою швейну майстерню відкрити, зайвою копійкою, не погребую. Прости, господи. Але я його не вбивала. Не мій це гріх. Крикнула так голосно. Що за перегородки, мов круг, вилетіла Лизавета Павлівна копито, удава купця третьої гільдії. Вилетіла, підперла руки в боки і вигукнула так, що на столі склянки дзенькнули. Це я, я його покидька порішила. На палубі шансоньє заспівав очі чорні. Циганський хор відповів мелодійним багатоголоссям. «Я! Я!» – продовжувала викрикувати Лизавета Павлівна. Олексій щосили тер скроні, намагаючись зрозуміти, чи варто йому залишатися в цьому жіночому царстві, в якому панують такі шекспірівські пристрасті. Чи краще кинути їх на Мусю? Муся – Мужня пішла на грозову хмару, котра розповсюджувала грім і блискавки, і всадовила на стілець. І доки Олексій Крапка змагався з нападом зубного болю і з покусою сполоснути гортань живильною рідиною, що пропікала його праву на грудну кишеню, Лизавета Павлівна була на середині своєї історії. Доньку мою. Царство її небесне безчестив, біс клятий. Обіцяв одружитися. Ми вже й посаг зібрали дві мануфактури в порятині, та без малого мільйон на додачу. Чого не зробиш для щастя єдиної дитини? Лизавета Павлівна завила і голосно просурмила носом у край своєї квітчастої хустки. Княжна Анастасія і служниця Ольга вийшли за перегородки і, забувши про свої носовачки, в чотири розширених ока дивилися на нову фігурантку цієї несподіваної драми. А він лише понесміхався, гроші взяв, обіцяв на них палац родинний у своїй Германщині побудувати, поїхав до весілля готуватися – і як у воду канув. Донечка моя після того рученята на себе наклала. Батько горя запив, та так, що одну з мануфактурок пропив до останньої нитки, а потім і сам віддав Богу душу. Поклялася я тоді, знайду, порішу диявола окаянного. Вистежувала два роки, тільки тепер натрапила, пішла до нього, Увійшла, а він вовкулака лежить п'яний носом у подушку, навіть мешти не скинув. Ну, тут я його тепленького і...